Om drönarkriget i Jemen, där gränsen mellan civila och stridande suddats ut. Vem är skyldig och vem är oskyldig när dödsdomen kommer från ett obemannat flygplan? Hör om Al-Qaida-flaggor och bilvrak, om 16-åringen som blev ett misstag- och om journalisten som USA vill hålla kvar i fängelset. Och följ med på en unik resa mellan missilhål i jemenitiska bergsbyar- vägarna. ingen riktig väg. Nej, nu åker vi genom... Ja, det är lite mindre stenar i alla fall än bredvid. Det är ett väldigt märkligt landskap här. Det är som ett månlandskap. Grott och berst. Nästan inga gröder, inget jordbruk. Och så ser man bergen vid horisonten. Ja, det är rätt, <skratt> det är det är rätt. Chauffören bromsar in när vi ser några äldre män på ut vid vägkanten Vår tolk Mohammed lutas ut genom fönstret och frågar om vägen till platsen för den amerikanska drönarattacken nyligen Männen ser förvirrad ut Vilken av drönarattackerna pratar ni om? Frågar de tillbaka Och när var det? Det var ungefär tre veckor sedan. Och den här var i november, eller? Den här var i november. Jag och min kollega Daniel Öhman är i Kaolan-provinsen- en timmes bilresa från Jemens huvudstad Sanaa. Här dog två al-Qaida-ledare i en amerikansk drönarattack- i november förra året. Det har vi läst om i tidningar. Efter att ha stannat bilen några gånger till- för att fråga förundrade bybor om vägen- så hittar vi till slut fram- omgivet av bruna åkerfält ligger en ensam gård. Det är inget sånt På avstånd syns en svart fyrkant målad direkt på husväggen. Det är terrornätverket al did you say This is the flag of al The black up there? Det är Al-Qaidas flagga, säger Mohammed. Huset ligger röde. En liten pojke leker utanför, men vill inte prata. Han pekar bara bort mot gårdsplanen när vi frågar vad drönarmissilen slog ner. Där syns ett halvmeter djupt hål. Till slut kommer en kvinna ut från huset. Hon tittar på gropen i marken och hålen i husväggen in till som explosionen skapade. Ser ni vilken förödelse? Amerikanerna har dödat min son, säger hon. Ryktet om vårt besök sprider sig snabbt. Fler och fler bybor samlas kring oss. De är arga, upprörda. Det var USA som låg bakom attacken säger de. Amerikanerna var ute efter en man som till och från bodde i huset, Adnan al-Qadi. Adnan al Adnan al en man till dog när drönarmissilen slog ner i deras bil precis utanför huset berättar byborna. Men att Adnan al qadi skulle ha varit en Al-Qaida-ledare som det stått i tidningarna, det vill de inte gå med på. I, flag before, Men flaggan då, undrar vi. Den svarta fyrkanten med vit text på husväggen. Det är inget konstigt med den. Det står att det finns bara en gud och Mohammed är hans budbärare, säger Ahmed al-Jabr. Det är en muslimsk bön. This is my slogan. det är slogan. muslim. Sen blir stämningen uppjagad. Flera män tränger sig fram i folksamlingen för att prata med oss. De vill berätta om hur deras släktingar dödats i en annan drönarattack för bara två veckor sedan. Och de var verkligen oskyldiga, säger männen, och erbjuder sig att köra oss till platsen där det hände. Det är asfalt och inte farligt. Militären har flera vägsperrar längs vägen, säger männen, innan vi sätter oss i bilen och åker iväg. Okay. Go in, this car? in, in our car? Två amerikanska drönarattacker inom loppet av ett par månader. Bara en timme från huvudstansarna. Döda civila. Upprörda bybor. USA-hat. Hur blev det så här? Vi ska tillbaka till Kavlan-provinsen senare i det här reportaget. Men för att förstå USAs drönarkrig i Yemen måste vi först resa tillbaka i tiden, till 2009. 2009 hamnar Yemen i världens blickfång. Flera terrorattacker runt om i världen spåras dit. Bland annat lyckas en man nästan spränga ett amerikanskt passagerarplan i luften med hjälp av en bomb i kalsongerna. Han har blivit tränad av Al-Qaida i Jemen, visade sig. Landet utmålas om terrornätverkets nya fäste och det oroar USA. På den amerikanska ambassaden i Sanaa möts Obamas dåvarande säkerhetsrådgivare John Brennan och Jemens president Ali Abdullah Saleh. De når en viktig överenskommelse. Protokollet från mötet har läckt ut via Wikileaks och det man kan läsa är att Jemens president helt lämnar över eller, som det står, outsourcar ansvaret för terrorkriget i Jemen till USA. USA får bland annat obegränsat tillträde till Jemens luftrum. Jag ger er fria händer för att bekämpa terrorism så jag är inte längre ansvarig, säger Saleh enligt mötesanteckningarna. Och det dröjer inte länge förrän USA attackerar. Al-Qaida al in a operation- killing 34 members. Kryssningsmissiler avfyrade från ett amerikanskt fartyg- slår i december 2009 ner i byn al Madjala i södra Yemen. Men det som först beskrivs som en lyckad attack- visar sig snart vara ett misstag. Istället för att träffa ett träningsläger för Al-Qaida- har kryssningsmissilerna slagit ner i en beduinby- 55 människor dör. The United States is facing fresh questions over its role in a deadly attack in late 2009 on an alleged al-Qaeda camp in Yemen. Photographs released by Amnesty International this past En Amnesty-rapport slår senare fast att merparten av offren var oskyldiga civila utan koppling till al-Qaida. Bland de döda fanns 21 barn. I januari 2010 är det dags för ett nytt möte på ambassaden. Nu är det general David Petreus som är där. Han föreslår att USA istället för kryssningsmissiler ska börja använda drönare. De är mer precisa. På så sätt kan civila offer undvikas i framtiden. President Ali Abdullah Saleh går med på det. Vi fortsätter att säga att bomberna är våra och inte era, säger Saleh enligt mötesanteckningarna som också de läckte ut via Wikileaks. Men officiellt lät det helt annorlunda. Ungefär samtidigt med mötet på ambassaden i januari 2010 besökte jag Yemen och intervjuade då utrikesminister Abu Bakr al-Kirbi. Han hävdade att amerikanerna bara bidrog med ekonomiskt bistånd och militär träning. USA var inte direkt inblandat i kriget mot Al-Qaida, sa han det sköter gemen på egen hand. The experience have taught us that wherever you have foreign soldiers, you get resentment from a large number of the population. So it is in the interest of the our joint objective of fighting terrorism, is to provide the government with the resources and the training and the capabilities and let it do its job itself. Men sakta börjar sanningen sippra fram. Inte minst tack vare den jemenitiska journalisten Abdulela Haider Shaye. Honom kan vi inte träffa. Men vi möter hans bästa vän, Satirtecknaren Kamal Shara. Väggarna i hans lilla arbetsrum är fulla av teckningar. En av dem föreställer en ung man med mustasch som står bakom en gallergrind i den amerikanska flaggans färger. Bredvid. En medelåldersman i kostym som håller en gigantisk nyckel. Det här är min vän Abdullah, och hans fångvaktare, den amerikanska ambassadören. Det är amerikanerna som har nyckeln till hans frihet, säger Kamal, Sharaf. Abduleila Haiderzhaieh är en av Jemens mest kända journalister som också jobbat på uppdrag av internationell media som Al Jazeera och Washington Post. Han har specialiserat sig på att bevaka USAs krig mot terrornätverket Al-Qaida i Jemen. Men hösten 2010 arresterades han och anklagades för att själv sympatisera med terrornätverket. Kort tid därefter dömdes han till fem års fängelse. Rättegången kritiserades av flera människorättsorganisationer för att vara politiskt motiverad. Inga riktiga bevis presenterades, berättar Abdullahs vän Kamal Sharaf som var närvarande under rättegången. Att Abduleila skulle vara Al-Qaida-sympatisör, det är hämtat ur luften. Han var bara en ovanligt bra journalist som lyckades visa upp en bild av terrorkriget som USA gjorde allt för att dölja, säger Kamal Sharaf. Jag har känt honom sedan jag var barn och jag vet att han alltid letar efter sanningen. Han är väldigt noggrann och har alltid källor till allt. Han lyckades till exempel söka upp och intervjua flera Al-Qaida-ledare som USA verkligen ville hitta, säger Kamad Sharaf. Fängelsedomen mot Abdullah utlöste protester såväl i som utanför Yemen. Och flera mäktiga stamledare krävde att han skulle släppas. President Saleh veknade och bestämde sig för att frige Abdullah, Men då, den 2 februari 2011... –ringde president Barack Obama. President Obama ringde till Jemens president– –och försökte stoppa frigivningen, berättar Kamal Sharraf. I ett pressmeddelande dagen efter samtalet– –skrev Vita huset att president Obama– citat, –var bekymrad över att den jemenitiske journalisten Abdullah –skulle friges. President Saleh ändrade sig igen– Abduleila fick sitta kvar i fängelse. Och samtidigt fortsatte USA sitt krig mot Al-Qaida i Yemen. Ett krig som i allt högre grad bedrevs med hjälp av drönarattacker. En av de Al-Qaida-ledare som Abduleila intervjuat var Anwar al-Awlaki. Han stod högst upp på den amerikanska underrättelsetjänsten CIAs lista över eftersökta terrorister i Yemen. Hallå, hi. hej! I ett vackert stenhus i norra Norrasana möter jag Anvars far, Nasser Al-Awlaki. Han leder in mig i vardagsrummet och börjar berätta om den dagen för två år sedan när han fick på skedet att hans son var död. Vi got the news in the afternoon actually. Uh, first there was reporting from the Al Arabiya television channel that Anwar Al-Awlaki might have been killed today in a drone strike by the United States government on the television the... Yes, yes, yes. the television news. Vi såg det först på tv-nyheterna brätta Nasser Men beskedet kom inte som någon stor chock det var väntat säger han Anwar var ju en eftersökt terrorist He decided to go to the mountains and live there So you had it you hadn't spoke with him ever Oh no no not really. yes since uh, April 2009 But I had his family since then Al-Awlaki Al var känd för sina hatiska predikningar mot USA som han spred på olika Al-Qaida-sidor på internet på perfekt engelska som han lärt sig under åren familjen levde i USA. Anwar var amerikansk medborgare, precis som sina två barn som växte upp i Colorado. 2004 flyttade familjen tillbaka till Yemen och Anwar gick med Al-Qaida, försvann upp i bergen. Hans barn, tonåringarna Marja och Abdurrahman, bodde kvar med sin farfar i huvudstaden. Sanaa. Men det var svårt, säger Nasser. Abdurrahman frågade hela tiden efter sin pappa. You know, uh, because you know Abdurrahman is the the oldest son of Anwar, and he was you know uh, he was very much attached to his father, and he was asking all the time, you know, how I have to see my father, I have to talk to him. So the boy on September 6, 2011, you know, he left the house and uh, he didn't even tell his mother. He left her he left her a small note. He said, "Mother, uh, please uh, don't be mad at me. I am going for a few days to find some information uh, about my father." So and uh, Did I am you know that he was going? No. Tidigt på morgonen den 6 september 2011 försvann Nassers barnbarn Abdurrahman. Han lämnade en lapp till oss där han skrev att han var tvungen att försöka hitta sin pappa i bergen, säger Nasser. Sen försvann han spårlöst. Vi hörde inte av honom. Men Abdurrahman lyckades aldrig hitta sin far. Bara tre veckor senare dog Anwar al-Awlaki i en amerikansk drönarattack. Earlier this morning Anwar A leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula was killed in Yemen. The death The death of al-Qaeda is a major blow to al-Qaeda's most active operational affiliate. Barack Obama presenterade stolt nyheten vid ett framträdande i Virginia. Anwar al-Awlaki var en av al qaidas ledare i Jemen och hans död innebär ett hårt slag mot terrornätverket sa USA:s president. Men två veckor senare, efter nästa drönarattack i oktober, då var det ingen i USA:s ledning som ville framträda. För den här gången var offret inte en al qaida ledare utan en 16-årig pojke, Anwar al-Awlakis son, Abdulrahman. And where is he buried? Abdulrahman. I saw his grave. He, they were all it's just the only thing they found for him is this, this place. Det Det är var Och dem två var Det var tre från Det enda som fanns kvar av Abdul Rahman, var en bit av hans skallben, säger Nasrallah Awlaki. –och lägger handen över sitt bakhuvud för att visa. När han fick beskedet om barnbarnets död reste han genast dit. Resten av de sammanlagt sju offren hade lagts i två gravar. Drönarmissilerna hade slagit ner rakt utanför en restaurang– –där Abdurrahman och hans jämnåriga kusin satt och åt, berättar Nasser. När jag kom till platsen kunde jag inte tro att det var sant. It is, it is cannot... Imagine how I felt, you know, because when I saw where the the uh, the drone uh, um, hellfire they call them hellfire, you know, they uh, these Americans they use strange names, and they actually uh, I, I saw the hole, you know, where the the the drone struck. It was a small, you know, small room where they have this restaurant, and they were eating and and cast on the ground. Exakt hur Abdurrahman och de andra dog och varför, det är det vi nu kräver svar på, säger Nasser. Men hittills har ingen velat ge honom det svaret. Inte Jemens regering och inte USA. En anonym källa inom Obama-administrationen sa till Washington Post i oktober förra året att drönarattacken som dödade 16-åringen var ett misstag. Ingen al-Qaida-ledare fanns bland offren och Anwar al-Awlaki, Abdulrahman's pappa, han var ju redan död. Och, säger Nasser, det spelar ingen roll. De behöver ju inte ens rättfärdiga dödandet längre. Nu för tiden kallar de det för signature killings. Då räcker det med att en person verkar suspekt- Går på ett visst ställe, har vissa kläder eller kör en särskild bil. You see now they are using this policy called signature killing. If they suspect anybody who is like a guide or who is riding in a car, a truck for example, the Toyota, uh, uh, or he he wears clothes like you know uh, in certain way, then they attack him. And that's this is wrong. This is what they call a signature killing. They are not killing anyone by tvärt emot vad vita huset och försvarsdepartementet pentagon hävdar att drönarattackerna är precisa och enbart riktas mot al qaida ledare som utgör ett direkt hot mot usa säkerhet i motsats till det så hävdar nasser att många av dem som dör i Yemen är civila Amerikanerna kallar det för collateral damage, säger han. Att civila dör, det ser de som indirekta, oavsiktliga skador, sånt som kan råka hända i kriget mot Tyrann. I think it's killing innocent people. It is not when they kill innocent people it's not really collateral damage because the number of innocent people who are killed are more than the people who are targeted. De oskyldiga civila som dör i Yemen är ju fler än de som anses vara skyldiga, säger Nasrallah al-Hakim. –ett påstående som är omöjligt att verifiera. För det är ju just det. Vem avgör vem som är skyldig utan rättegång? Vem avgör att terrorledaren Anwar al-Awlaki var ett rättfärdigt mål– –medan attacken mot hans son kanske var ett misstag? Ingen av dem har ju ställts inför rätta. Själv kämpar Nasser nu för att ställa den amerikanska underrättelsetjänsten CIA– –och försvarsdepartementet Pentagon inför rätta– –med hjälp av amerikanska advokater– Abdulrahmans död har väckt uppmärksamhet i USA berättar han. Det är som om drönarkrigets offer har fått ett ansikte. Till och med amerikanska tonåringar har skrivit brev till kongressledamöter för att fråga hur de kan acceptera att USA dödar en 16-årig pojke säger Nasrallah Alaki. Why they would kill a boy like that, a boy who was American citizen who was born in America and a nice boy and uh, so uh, now Uh, many people in the world, in America, there are teenagers in America who are taking his issue, and they are writing letters to Congress and telling them why you will kill somebody like that. Is it because his name is Abd and not John or uh, Mark What or whatever? Hundreds of innocent people we are killing with our drone strikes in Pakistan yeah. and in Yemen and Somalia. Abd Rahmans död of satte färd på debatten i USA. I centrum för kritiken stod Obamas säkerhetsrådgivare John Brennan, som kallats arkitekten bakom USA:s drönarkrig. Här avbryts ett av hans anföranden i april förra året av en åhörare, som plötsligt reser sig upp i publiken. I speak out on behalf of Abdul Rahman Al Awaki, 16-year-old, born in Denver, killed in Yemen. Jag talar om Abdurrahman al awlakis vägnar. 16 år gammal, född i Denver, dödad i Yemen- bara för att hans far var någon vi inte gillar. Jag vill ha en rättsstat. Jag älskar vår rättsstat. Vår konstitution. Jag älskar USA- skriker en medelålders kvinna- innan hon med våld släppas ut av säkerhetsvakter. John, but... Det var just John Brennan som 2009 gjorde upp med Jemens dåvarande president Saleh om att få obegränsat tillträde till Jemens luftrum. Den överenskommelse som gjorde drönarattackerna möjliga. Och sen ordningen återställdes i salen beskriver John Brennan sin syn på drönarna. Never before has there been a weapon that allows us to distinguish more effectively between an al-Qaeda terrorist and innocent civilians. Aldrig förr hade det funnits ett vapen som låter oss skilja mer effektivt på en al-Qaida-medlem och en oskyldig civil, säger John Brennan och fortsätter. It's this surgical precision, the ability with laser-like focus to eliminate the cancerous tumor called an al-Qaida terrorist, while limiting damage to the tissue around it. That makes this counterterrorism tool so essential. Drönareattacker kan utföras med chirurgisk precision det är som att utrota en cancertumör utan att skada vävnaden runt omkring. Det är därför drönarna är så viktiga i kampen mot terrorismen, sa John Brennan. Under våren och hösten 2011 hotades USA:s samarbete med Jemens regering. Landet skakades av protester mot president Saleh. Den arabiska våren hade nått även hit. Militären öppnade eld mot fredliga demonstranter. Men USAs inflytande över terrorkriget i Yemen minskar inte på grund av maktskiftet. Tvärtom. Antalet drönare attacker bara fortsatte att öka. 2011 beräknas minst 81 personer ha dödats. och 2012 över 200. Ingen vet säkert. Många hävdar att dödsfallen är ännu fler- men president Barack Obama hävdade att de civila dödsoffren är få. I sure Drönarna har inte orsakat ett stort antal civila dödsfall. This is a targeted focused effort at people who are on a list of active terrorists who are trying to go in and harm Americans. Det här rör sig om väldigt precisa attacker mot aktiva terrorister som planerar att attackera USA, sa president Barack Obama i januari 2012. Samma sak har han upprepat flera gånger sedan dess. Men, stämmer verkligen det? Eller är det som Nasser al-Awlaki och många andra jemeniter hävdar att många av de som dödas är oskyldiga? För att försöka svara på den frågan ska vi tillbaka dit där det här reportaget började. Till Kaolan-provinsen. En timmes bilfärd från huvudstaden Sanaa. En grupp män vill visa oss platsen för den allra senaste drönarattacken. det här? Är här? Är Wow! Wow! Yes. here, yeah. <laughs> Längs bilvägen möter vi storögda barn som vinkar och ropar. Vår tolk Mohammed skrattar åt deras blickar. Ni är de första utlänningarna de någonsin I sett, car, right? säger han. Feeling nervous, Mohammed. Uh, not, not vi hinner tänker att det kanske är farligt det vi gett oss in på. Men Mohammed säger lugnande att byborna har surit på sitt liv att inget ska hända er. Så då är det ingen fara. Dessutom passerar vi flera av militärens vägsperrar. Efter vägsperren vänder sig männen i framsättet om och säger. Om polisen eller säkerhetstjänsten misstänkte vår släkting för något brott, varför grep de honom inte här istället? Bara några hundra meter senare stannar bilen. På marken syns fyra hål. Det kommer från den här röden. Det var den första missanen. De har hittat dem med den andra missanen and third drönaren sköt fyra missiler den fjärde träffade bilen som exploderade på platsen där den stod syns fortfarande en stor svart fläck Hur många var i bilen? kan vi få säga det fyra vad people and dem? happened to them the parts Pieces. Alla fyra män som satt i bilen sprängdes i bitar, berättar Ahmed Jaber, svåger till en av dem. Han drar med oss till en buske i diket precis intill. Grenarna är rödbruna och en del av dem är täckta med ett vitt, intorkat släm. Det här är det fötta av deras kroppar. Det här är ljudet, det av ljudet. kan se det här mörka det här bruna är blod och det vita är kroppsfett, säger Ahmed, och plockar upp små tygrämser och benbitar från marken. En äldre man tränger sig fram. Han har en käpp i handen och en gråskar flindad runt huvudet. Hans son var också bland de döda. Men hela kroppen återfanns aldrig, bara delarna. One of them we found his head next to that tree there, and his hand we brought it from the top of the hill there. Min sons huvud hittar vi där borta vid trädet, och en av hans händer uppe på bäriskullen, säger den gamle mannen och pekar. I bilen satt fyra män. Ahmed Svåger, Rabi Lahib, var en av dem. Den gamla mannens son, Rabis kompanjon, satt bredvid honom i baksätet. De två var troligen måltavlorna för drönarattacken. Men vilka var de andra som satt i bilen? Varför besköts den? Och när hände det? I en artikel vi hittar står att fyra män dog i en drönarattack onsdag den 23 januari. I en annan står det att sju dog måndag den 21 januari. I nästan alla artiklar är källorna jemenitiska myndigheter, poliser eller politiker. Det är de som berättar för medierna vad som hänt. Men ingen information verkar överensstämma med någon annan. Förutom en sak. I alla artiklar står att alla de som satt i bilen var medlemmar i terrornätverket Al-Qaida. Rabbi Lahib var inte alls med Al-Qaida- det var regimen som lurade amerikanerna att tro det. Under den arabiska våren vände han sig mot Saleh och gick med oppositionen. Det var därför regimen ville ha bort honom, säger Ahmed. Regimen lurade amerikanerna att tro att min svåge var med Al-Qaida eftersom de ville bli av med honom, säger Ahmed. Obama-administrationen hävdar att själva syftet med att använda just drönare är att man kan komma åt misstänkta al-Qaida-ledare som gömmer sig i otillgängliga bergsområden. Men, säger en annan av släktingarna, Rabbi gömde sig ju inte. Han levde helt öppet, han satt med i byns lokala råd och han reste till Sanaa nästan varje dag och på vägen passerar han flera militära vägsperrar. De kunde ha kunde ha arresterat honom när som helst. Let's say let's suppose that he is a member of Al-Qaeda. He was an ordinary person and he used to move from here to sana every day they could capture him anytime. Jag kan väldigt brottas nu Daniel. Det är någonting konstigt. Okej, vi ska Sen blir det plötsligt brottom att komma iväg. Men en jagar in oss i bilen vill snabbt åka härifrån. Att det är verkar de de lite rädda för vad regeringen ska säga att de har tagit oss. När vi väl satt oss i baksätet förklarar männen att militären och polisen är alldeles i närheten. Och att guida runt journalister på platser för drönarattacker, det är ingen populär verksamhet. Historien om Abduleila Heidar Chaye dyker upp i minnet. Journalisten som hamnade i fängelse efter sina rapporter om USAs krig mot Al-Qaida i Yemen. Stopp! Oj, nu stannar vi. En utbränd bil stått precis bredvid. En stund senare står vi i byn Kauli framför bilvraket som byborna transporterat hit efter attacken. De sparar den under en presssändning som bevis. För hur var det nu? Fyra män satt ju i bilen. Rabi och hans kompanjon satt i baksätet och de var den troliga måltavlan för attacken. Men i framsätet satt det också två män, en student och en lärare. Min bror och min kusin skulle resa in till Sanaa, berättar Mohammed Ali, som klivit fram ur trängseln runt bilen. Det var den 23 januari 2013, en helt vanlig dag. Kusinen, 22-åriga Salim Jamil, pluggade på universitetet i Sanaa- och extra knäckte som taxichaufför. Han pendlade så gott som dagligen in till huvudstaden- och tog ibland upp betalande passagerare. Just den här dagen följde hans kusin, 33-åriga Ali Al-Kauli, också med. Han hade ärenden att uträtta in i huvudstaden. På vägen dit plockade de upp två män- som bad att få åka med till sin bil en bit bort. It was only that they the, car and the Salim körde och ali satt bredvid. De kände inte männen som satt i baksätet, säger Mohammed Ali och hämtar en grå rund kloss missilen som slog ner i bakluckan. Den är tung. Har de kommit med en bit av missilen? Fortfarande är bitar i den som funkar. Det är baksidan på en hellfärg robot- en amerikansk drönamissil får vi veta senare när vi skickar bilderna till vapenexperter and, and, i Sverige. Mohamed Ali har sparat den som bevis. Men frågan är vem han ska visa den för. Byborna säger att vi är de första utländska journalisterna som är här. De enda besökarna för oss var ett par tjänstemän från inrikesministeriet som kom till byn precis efter attacken. De gjorde en utredning och erbjöd oss 20 000 dollar mot att vi skulle hålla tyst och inte ställa till med problem, säger Mohamed Ali. Sen vill han att vi ska följa med till skolan där hans bror undervisade i naturvetenskap. 19 till januari. Skolans rektor visar schemat för veckan när Ali dödades. På rutorna för måndag, tisdag och onsdag har han klottrat sin namnteckning i blått för att visa närvaro. På torsdagen står det med grön text att han är död. And then here they wrote, he was he got martyred on the 23rd of January 2013. Ett av barnen som Ali undervisade var hans egen son, nio år gamla Ali Ali. Han går i fjärde klass. Ali står blyg och vilsen i mitten av rummet. Hans huvud är höjd med dolkarna som männen runt honom bär på magen, en tradition i Jemen. Jag kräver att president Abdurrahmansor Hadi ger mig min pappa tillbaka, säger Ali. Jag är glad. är glad. Jag är glad. Jag är Jag är glad. Jag jag undrar hur jag och mina syskon ska klara oss utan pappa. Vem ska ge oss pengar och vem ska leka ta fatt med oss nu, säger Ali. kan Precis som alla barn vi träffar längs vår resa har Ali klart för sig vem det var som dödade hans pappa, amerikanerna. Det är också det han säger när hans syskon frågar. Men exakt hur det gick till verkar inget av barnen veta. Ali visste inte vad drönare var för något innan hans pappa dog, men nu vet han. När när när när när när när när att jag när när när när när när när när när när Jag Två dagar efter pappa dog såg jag en drönare på himlen. Då önskade jag att jag hade ett vapen så att jag kunde skjuta ner den, säger nioåriga Ali Ali. På rektorns skrivbord, bredvid det färgglada schemat, ligger ett papper som byborna vill att vi ska se- Innan vi går. Det är intyget de fick efter inrikesministeriets utredning. Där står det att läraren och studenten inte hade någon förbindelse med personerna som åkte deras bil. Det var bara en slump att de dog i attacken. Det står också att polisen inte hade någon information om att någon av invånarna i Byn Kauly skulle haft kontakter med efterlysta personer. Litteraturstudenten Salim och läraren Ali var alltså oskyldiga. Det fick deras anhöriga papper på. Männen som satt i baksätet har inga sådana papper. Var det alltså dem, Rabi och hans kompanjon, som USA ville åt? Var Salims och Alis död bara collateral damage? Oavsiktlig skada. En tragisk konsekvens av att de råkade sitta i samma bil. Men enligt president Barack Obama så använder ju USA bara drönarattacker om ingen annan möjlighet finns att oskadliggöra någon som utgör ett direkt hot mot USAs säkerhet. Så även om Rabi och hans kompanjon inte var fredliga regimkritiker, så som deras släktingar hävdar, så kvarstår frågan ifall de utgjorde ett direkt hot mot USA just i den stunden på den landsvägen. Och varför kunde de i så fall inte gripas i militärens vägsperr eller hemma i sin by ett stenkast därifrån? Och framförallt vart ska alla släktingar och bybor vända sig för att få svar på sina frågor för att kräva rättvisa? För rättvisa, det vill vi ha. Vi vill att de skyldiga ska ställa sin förrätta, som Rabielahibs Lahib svoger Ahmed konstaterade innan vi skildes åt. Vi kommer att gå överallt för att fråga vill komhalleman homon att jag amrikiare to ask just and to bring administrationen administration to come för USA kommenterar sällan enskilda drönarattacker men vi vill ändå försöka att se ifall att någon kan besvara de anhörigas frågor. Det är USAs president Barack Obama som bär ansvaret för attackerna. Men de utförs i praktiken av antingen underrättelsetjänsten CIA eller försvarsdepartementet Pentagon. Vi börjar med CIA. Det går ingen vidare. Attendant is not on this Thank you. Efter lite rundringning kommer vi till slut fram till en presstales kvinna. Office of Public Affairs. Uh, yes, hello. My name is Lotten Collin. I work for the Swedish Radio. Mhm. Mm uh, and I was just in Yemen and visited a site for a drone attack uh, that took place the 23rd of January. Mm -hmm. And I had some questions about that. Okay, you'll have to send your query to media@ucia.gov. Ingen kommer prata med er på telefon säger hon och ber oss skicka ett mejl med våra frågor. And can I ask you in general, do you, uh, do you comment these kind of attacks? Men något svar får vi aldrig och vi försöker med försvarsdepartementet istället. Efter några dagars mailande och ringande får vi prata med Wesley Miller, pressstalsmann för Mellanösten på Pentagon. OSD pressdesk, Lieutenant Colonel Miller, may I help you? Yes, this is Daniel Örman from the Swedish Radio. We talked the other hey, day. Hey, how are you today? Uh, we're doing a report on the war on terror in Yemen and we just discovered that on the 23rd of January an American drone killed four men an hour south of the capital Sana. Why was this strike ordered? Well, first I want to um, say that. Um, One of the hallmarks of our counterterrorism effort has been our ability to uh, exceptionally and precisely and surgically uh, implement our counterterrorism operations. Wesley Miller väljer att inte svara på vår fråga. Istället säger han att drönare är en viktig komponent i den amerikanska terrorbekämpningen. Drönare, de är precis så, kirurgiska, säger han. Uh, but how do you view the question of collateral damage? Is there... Vi gör en väldigt noggrann prövning innan vi attackerar, säger Wesley Miller. Och drönare är nog det mest exakta verktyget vi har. Så det skulle vara nästan oansvarigt att inte använda dem. Och sen upprepar han det igen. And uh, they're very precise. They're surgically precise. Yeah, but but that's uh, just not right because in this case we saw that these people, they were not Al Qaeda. This was just a taxi driver and a teacher that picked up these two people. That doesn't sound yeah, like surgical to me. I'm not familiar. Me. I am not uh, familiar with the specifics uh, of this one in particular. And and uh, like I also said, I'm not going to get into uh, specific. Men, säger vi, det stämmer ju inte. Vi har ju just kommit tillbaka från en plats där två civila dog. Det låter ju inte så kirurgiskt. Jag vill inte gå in på specifika detaljer, upprepar Wesley Miller. Men, undrar vi, vem ska de anhöriga till läraren och studenten som dödades i drönarattacken vända sig till? De vill ju ha upprättelse. Who should they turn to ska de vända till för att don't you're om du inte questions frågor om attacken? Vi försöker istället få träffa Jemen's president, Abdurabb Mansour Hadi. Han har nämligen sagt att han informeras om alla USA:s drönarattacker i förväg. Men inte heller han tar emot oss. Det gör däremot utrikesminister Abubakr Alkirby och han bekräftar att Jemens regering eller säkerhetstjänst alltid informeras om drönarattackerna i förväg. Do you, uh, in the government get the information before every attack from the United States? President Hadi has indicated that uh, uh, they have to inform the government or the security agencies and they get they get the okay from them. Vi inte bara informeras, vi godkänner alla attacker innan de sker, säger utrikesministern. Så tycker han då att attackerna som blir allt vanligare är framgångsrika. Well, I think har varit been successful in targeting some of al-Qaeda leaders in very remote areas in which är uh, it's very difficult for säkerhet our security to reach. I think they have been useful, yes. Drönarkriget har varit framgångsrikt genom att slå ut al-Qaida-ledare i otillgängliga områden dit våra egna militära styrkor inte kan nå, säger Abu Bakr al-Kiribi. Om, om, right, al uh, om drönarna träffar riktiga al-Qaida-terrorister så är det ingen som protesterar. Men om attackerna dödar civila så självklart kommer folk bli upprörda säger Kirby. Men är han inte orolig över den växande kritiken mot USA:s agerande i Yemen, undrar vi. Ehm um, speaking of that you know me having visited Yemen uh, three times now this is the third. And today I find everyone is talking about the drones and everyone is so upset about it and and from taxi drivers to activists to it seems like it is really something that is going on that it's really det a lot of feelings. Are you worried about that? Of course we are worried. är I said, I think if there is är damage to Det det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte inte är inte det. Det det. är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det när vi frågar utrikesministern vad han menar med det så svarar han att det är när man försöker döda en terrorist men istället dödar en oskyldig civil. Och säger han, det är klart att vi är oroliga om civila dör i drönarattackerna, särskilt om de utförs utan vårt godkännande. Så slår det oss. Plötsligt säger Kiriby alltså att det blir problem om attacken sker utan regeringens godkännande. Men för bara någon minut sen sa han att James regering informerades och godkände alla attacker. You said if it's done without government approval, but just a minute ago you said that. Uh... I said if yes, because a public opinion against it. Abu Bakr al-Kirbi ser besvärad ut. Jag säger inte att det sker utan regeringens godkännande. Men om det gör det så växer det såklart opinionen mot attackerna, säger han. Det finns ett ord som återkommer i utrikesministerns svar. Om det blir problem. Om civila drabbas. Men vi vet ju att många civila dödats i drönarattackerna. Läraren och studenten som dog i attacken den 23 januari- de var inte misstänkta för samröre med Al-Qaida. De råkade bara sitta i en bil med två okända män- och Abdulrahman, 16-åringen från Denver, han stod inte på CIA:s dödslista. Han satt bara i fel restaurang vid fel tid. Och alla andra fall vi fått höra om under vår resa. Civila män, kvinnor och barn som dött i drönarattacker runt om i Yemen. Det närmaste vi kommit Al-Qaida är en svart flagga på en husväg. Och det känns långt ifrån det direkta hot mot USA:s säkerhet som krävs för att en drönarattack ska vara godkänd enligt Vita husets eget regelverk. You know you were saying that if there is, if there is collateral damage, but the fact is many civilians have been killed. There have been reports of 30-40 children having been killed in the strikes. Not children, I mean 30-40 citizens, adults and children. In various parts, yes. It depends on the yeah. figures, but anyway, yeah. there have yeah. been. But then, it's a material way. There are children or adults. They are human beings, whether irrespective, yes. Is that a price you can have to pay for fighting Al Qaeda? I think Al Qaeda is a challenge for to all of us, not to Yemen. Yeah, but is yes. the price the civilian casualties? Is that a price there is? Well, there are civilian there are civilian casualties as a result of uh, terrorism. När vi undrar om de många civila dödsoffren är ett pris han är beredd att betala för att bekämpa terrorismen svarar utrikesministern att Al-Qaida är en utmaning för alla oss, inte bara i Yemen. Och även terrorismen orsakar ju civila offer, säger Abu Bakr al-Kirbi. Han sneglar på klockan trots att intervjutiden inte är slut. Men vi försöker en gång till. Så du är bäst att betala priset. Okay. Om vi måste bekämpa terrorismen måste vi betala priset. But you cannot sit idle. Okay. okay. Thank okay. you very Thank much. Okay. Thank you so much.